Tudor Arghezi, partea întâi Nu pot începe însemnarea unor mărturii despre Arghezi fără un sentiment de mare sfială. Nu pentru că eroul ar fi greu accesibil, ci pentru că accesul la el presupune neapărat și propria ta implicare în contextul istoricirii, ceea ce face inevitabilă prezumția că abordezi imaginea gigantului spre a-ți adăuga și ție două de la creștet. Am citit niște pagini de memorialistică, al căror autor mi s-a părut a fi un amoraș agățat de glezna venerei. Impresia e penibilă. Oricum, e greu de găsit tonul cu care Platon vorbea despre Socrate. Arghezii însuși, atunci când a trebuit să o facă, își escamota implicația printr-o magistrală autoflagelare ipocrită. Scriitorul își cunoștea bine meseria și sconta pe efecte precise. Cu aceste rânduri începeam în 1970 la Detroit seria de momente arhieziene publicată într-o minusculă casetă de literatură din care unicul ei colaborator nu a putut tipări mai mult de 10 numere. Acum, când revăd acele pagini și îmi repovestesc amintirile pe un spațiu tipografic mult mai generos și pentru un public cititor incomparabil mai larg, vechea sfială se redrage în fața unui sentiment de datorie atât pentru marele meu prieten, cât și pentru propria noastră istorie literară. Nu cred că printre scritorii de acum, încă în viață, să fie un altul care să-l fi cunoscut mai bine pe Arghezi, un altul care, pe durata unui sfert de viac, să-i fi călcat pragul și să-l fi primit de mai multe ori în odaia lui, față de care poetul să-și fi deschis sufletul mai larg. Nu mulți îl vor mai fi văzut pe Arghezii plângând, nu mulți vor fi fost martorii disperărilor lui și nu mulți vor fi având o biografie în care Arghezii să se fie înserat cu ponderea unui gest al destinului. Aducerile mele aminte se resimt însă de unele aproximații, atât de cronologie cât și asupra unor fapte de amănunt. Nu am ținut niciodată un jurnal, nu mi-am notat acasă convorbirile cu Arghezii. Scrisorile și notițele autografe ce mi-au rămas de la el sunt puține, supraviețuind, ca prin miracol, unor seisme biografice. Notă. Fratele meu, Dumitru Anania, a păstrat undeva, într-un dulap, câteva din cărțile lui arghezii cu dedicații autografe pe care le credeam pierdute. La său și al unor prieteni, reproduc cu sfiala cuvenită, dar și cu conștiința că încredințe lui spre păstrare, slove argheziene necunoscute, aceste dedicații. Pe volumul versuri, editura a Fundațiilor Regale, 1943, pe o carte a poetului și fratelui meu într duc și sfânt și de cuvinte, părintele Valeriu Anania, cu o de ziua lui Constantin și Ileana, o pată de cerneală. Tudor Arghezi, 21 mai 1953, mărțișor. Pe cartea cu jucării, ediția a treia, Europolis, dacă am fost, poate mai mult sau mai puțin să scriu, aș zice că mai puțin 279 de pagini mă simt, iubite părinte Anania, să pui câteva sloe ridicate până la florile frăției tale, de sus, pe cartea pe care mi-o dai să ți-o mânjesc. Tudor Arghezi, 12 noiembrie 1954, Mărțișor pe volumul 1907, editura Tineretului, 1955, poetului Valeriu Anania, cu dragoste literară și duhovnicească, Tudor Argezii, 13 februar, 1956. Pe volumul versuri, Espla, 1959, dacă dragostea e una și inima e alta, primească-le fratele Anania Valeriu pentru harul și cuvințele lui, pe amândouă, ale lui Tudor arghezii 24 septembrie 1964, Otopen. Pe cartea Lina E.P.L. 1965, fratelui întru Cristos și Homer, Valeriu Anania, cu dragoste veche și sărutare nouă, de bună vestire Tudor Arghezi. Nici pe bandă de magnetofon nu l-am înregistrat cu o singură excepție prin 1956-1957 când închilia mea de sub dealul mitropoliei le-am rugat să-mi citească la microfon câteva poezii să fi citit din carte vreo 5-6 și de pe file manuscrise vreo 3-4 acestea din urmă rămase, după cât pot să știu inedite până acum ceva mai târziu însă, banda mi s-a subtilizat nocturn, sustrăgându-se unui proces verbal de ligoare și nu i-a mai dat de urmă. Unele amintiri, așadar, se cheamă unele pe altele din lumini și neguri foarte îndepărtate și dintr-o durată care se cerea numai a noastră, când, de pildă, o vizită a mea la Arghezi sau a lui la mine, sau o plimbare în doi sau o convorbire telefonică încă erau și nu mai erau un eveniment. Poetul mă integrase vieții lui de familie și, în bună măsură, vieții lui sufletești, așa încât o sosire a mea la mărțișor trebuia să-mi o anunț numai pentru ca cineva să-mi deschide poarta cea mare de la stradă. Apropierea, el îi spunea prietenia noastră, începuse de pe o pagină de poezie, dar ea s-a trezit crescând pe niște temeiuri sufletești în care literatura se implica adiacent. Arghezi mai ubit așa cum eram, cu toate ale mele chiar când a știut că nu-i merit dragostea. Mai tânăr decât el, cu peste 40 de ani, dar tot atât de temperamental cum fusese și el la vârsta pe care o aveam eu, i-am deschis uneori răni, l-am provocat la explicații severe, l-am judecat cu brutalitate. El însă mi-a răspuns întotdeauna cu o gingășie care mă dezarma, restituindu-mă stării de umilință lăundrică, așa cum îi stă bine unui ucenic, și așa cum o avea și el la ceasul de singurătate al miezului nopții, când lucra sub aripa îngerului. Și iată că și acum, când scriu aceste rânduri, minunea intuită de el cândva mi se insinuează obsesiv sub vârful creionului. Amintirile care altfel mi se refuză în prezență sau limpezime, mă solicită suav de deasupra spațiului alb. Eu cred, îmi spunea odată Argiezii, că cel mai mare poet al lumii e omul care a inventat hârtia.